Pasaden asteburu honetan ekitaldi sorta bat izan da durangaldean Xabir Amurizari merezitako eskerrona emateko. Ez dago gaurko berso gintza ulertzerik Xabir Amurizagabe. Lan oparoa eta kasu askotan mugarri izan dena da berea. Bide berriak urratu ditu neka ezin. Eta bide berriak urratzeaz gainera, bere bidea noiz eta nola bukatu berak erabaki du. Irurogeita amabostu horte betetzean, apaltasunez eta elegantzia hondiz, kitxo esan du. Bertxotan bezala, bertxo ibilbidean. Amaiera pentsatu eta alaxe egin. Eta hori ere, miresgahi egin zaigu berarengan. Ekimena eta ekintzaletza da sonatuagoa gaur egun. Eta bai, gauzak abiatzeak badu bere meritua. Baina benetan zaila dena, Benetako artea gauzak bukatzea da. Bukatzen jakitea. Ondo bukatzen jakitea. Bukatzen jakitea adibidez maitasun hareman bat. Gaiztotu dadin baino len, usteldu dadin baino len. Edo autxita zegoena behingoz austego, ausadia 3. batek emandakizun baino len. Edo bukatzen jakitea gorroto hareman bat ere. Erreko nozitzea, maitasuna agortzen den bezala xe, gorotoa ere, azkenerako erako aitu egiten dela. Eta adibidez, agurra ukatu zenion senideari edo lankideoiari edo auzoari berriz diosala egitea. Bukatutza tematea adibidez, sorkuntza lan bat, lan literario bat demagun. Pol balerik idatzi omentzuen, testua ez da bukatzen abandonatu egiten da ba abandonatzea orduan abandonatzen asmatzea edo abandonatzea lanpostu bat panorama zaila izanik ere dirua eta tristura baino ematen ez dizulako lana uzten hausartzea benetan zaila dena gauzak bukatzea da bukatzea adibidez betiko tradizio bat tradizio santua Beti ala izan dena eta beti ala izan delako beti ala izan beharrik ez duen hori. Sarrik idatzi zuen moduan, tradizioa ere asmakizun bat izan zen, sortu zen momentuan. Beraz, nola konserbatu nahi hori akabatu eta bizitza eman. Betikoak ezezik gaurkoak ere izan daitezen festak, dantzak, alardeak. Edo, Noiz bukatu, nola bukatu adibidez, borroka armatua. Edo nola bukatu, nor bere bizitza bera, nola bukatu bizitza zure esku zerbait badagoenean. Duintasunez hiltzeari buruzko legea onatu berri den aste honetan, nola asmatu hiltzen, lurari lotuagoko jendeak ohi duen bezala. Animaliak azkena igatzean erret iratzen diren eleganziaz, halako antzinako jakituria baten jabe, halako etxipen basa eta bare batekin. Ez da erraza,bertxotan ez bezela, bizitzan, ezin da bukaera pentsatu, naiz eta bukaera jakin. Ekimena eta ekintzaletza dago balloratuago gaur egun, baina egia esan? Asi, edo zeinasten da, benetako artea bukatzen jakitea da. Gauza horik haundienetatik asi eta txikienetara. Isiltzea adibidez, isiltzen asmatzea, garaiz isiltzen asmatzea. Naiz eta normalean, hau esaten denerako, ja berandu xama izaten den.